Sziasztok, Váradi Attila vagyok, a Rádió 777 Egyenes Beszéd című műsorában. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A római levelet szoktuk végig tanulmányozni, versről-versre, sorról sorra mondatról-mondatra. És az előző alkalommal a római levél harmadik fejezetében hagytuk abba, a kilencedik versénél, ami úgy szólt, hogy mi tehát az igazság, különbek vagyunk-e, egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Eddig arról beszéltünk, hogy az emberek háromféle úgymond, kategóriába sorolhatók, ugye vannak a rossz bűnösök, vannak a jó bűnösök és vannak a, a vallásos bűnösök. És Pálapostól megállapította, ugye végigvettük, hogy igazából teljesen mindegy, hogy melyik kategóriába tartozunk, vagy akár keverni is lehet, hogy hát kicsit vallásosak is vagyunk, meg kicsit jók is, meg tehát ugye értitek, nem is ez a lényeg, hanem azt mondja a Pál, hogy teljesen mindegy, hogy te most magadat görögnek hívod, ugye, vagy zsidónak hívod, teljesen mindegy, hogy magadat világinak hívod, vagy úgymond kereszténynek, vagy vallásosnak. Az a lényeg, azt mondja a Pál Póstol, hogy mind bűnben vannak, tehát mindannyian bűnben vagyunk. A bűn egyszerűen azt jelenti, hogy nincs kapcsolatunk Istennel, ugye kidobtuk őt az agyunkból, és azt mondtuk, hogy hát, tudod mit Isten, legyen meg az én akaratom. Ebből van az, hogy az emberek különféle látványos bűnökbe esnek, ebből van az, hogy jobbnak tartjuk magunkat a másiknál, vagy ebből van az, hogy mindenféle törvények alá megyünk, és azzal próbáljuk igazolni magunkat. De mindegyik arról szól, hogy nincs igazi élő szeretet kapcsolat az Istennel. És azt mondja a pálapostól, hogy, hogy különbek vagyunk? Tehát bármelyik kategóriában is esünk. Különbek vagyunk a többieknél? Egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is. Mind bűnben vannak. És tovább a tízes verstől. Pál nagyon egyértelműen elmondja, hogy mind bűnben vannak. Mégpedig ezt mondja, hogy idéz az Ószövetségből, a Zsoltárokból azt mondja, hogy Amint meg van írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse az Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra. A romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelvével nem törődnek. Vagy a Károli mondja, hogy az nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Pálapostal azt mondja, hogy ezek a dolgok nem új dolgok, amiket ő hirdet, hogy az emberek bűnösök. Ő, ő nem úgymond egy új ítélkezést hoz a színre, hanem egyszer elmondja, hogy ez már régen is így volt, Isten ezt már előre látta, előre megírta. És ezzel a sok hasonlattal azt akarja pár mondani, hogy tetőtől talpig bűnösök vagyunk. Itt fölsorol ilyen dolgokat, hogy az értelmük, az embereknek a torkuk, a nyelvük, az ajkuk, a szájuk és a lábuk mindannyian bűnös, mindegyik testrészük bűnös. Hát azt akarja elmondani, hogy Tetőtől talpig, úgy, ahogy vagyunk bűnösök, vagyunk kész, ki van mondva a dolog, ezen nincs mit kertelni szerintem. És nekem tetszik pál őszintessége, mert amikor azt mondja, hogy mind bűnben vannak, akkor ebbe saját magát is belerakja. Tehát szerintem nagyon jó dolog így hirdetni az evangéliumot, hogy, hogy mind bűnösök vagyunk. Tehát nem úgy van, hogy én vagyok a szuper gyerek, te pedig a bűnös, hanem nem, mind bűnben vannak. Tehát te is, és én is bűnben vagyunk. Ugye most, ahol itt a Bibliában tartunk, itt tartunk, hogy mind bűnben vagyunk. A kábeli fordítás szerinti, amúgy hat darab nincs szót sorol föl. Ugye az, a biblia tanulmányozásnak a része, hogy megszámoljuk mindig azokat, amik nagyon gyakran előfordulnak. Tehát, hogyha azt olvasod, hogy nincs, nincs, nincs, nincs, akkor ott valami gyanús, akkor ott a szerző vagy a szentszellen föl akarja hívni a témára a figyelmet. Itt azt mondja, hogy nincs igaz ember, Nincs, aki értse, nincs, aki keresse az Istent. Nincs, aki ott tegyen, nincs egyetlen egy sem. És a Károli hozzáteszi, hogy nincs isteni félelem a szemük előtt. Tehát amikor ezt a szót hallod, hogy nincs, akkor itt a téma az, hogy emberek senki sem jó. Senki sem jó. Ezért hangsúlyozza ezt a nincset, hogy olyan egyértelmű legyen, hogyha lehet, hogy az elején kicsit elvóbiskoltál, akkor is a harmadikra már, már megérthet, hogy itt arról beszél, hogy nincs jó ember. A Róma 18 ban azt mondja Pál Apostol saját magáról, hogy ő, ő benne semmi jó nincsen. Magyarul van arra akarata, hogy megtegye a jót, de, de lehetősége már nincs arra, hogy jót tegyen. És ő maga mondta, hogy semmi jó nincs az ő testében. Saját erejéből. A Lukács 18, 18 ban azt mondja Jézus valakinek, hogy senki sem jó egyedül az Isten. Tehát nincs tökéletes ember. És a Lukás 11.13-ban azt mondja, hogy ha ti tehát gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek, mennyivel inkább ad az Isten szent szellemet, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát Jézus is kétszer kihangsúlyozza, hogy gonoszak vagyunk, hogy nem vagyunk jók, hogy senki sem jó, egyedül az Isten. Tehát Pál nem mondott újat, Pál egyszerűen csak azt mondja, ami már megvan írva. A Róma 3.19.20-ban megyünk tovább, és ott meg fogjuk tézni a törvénynek az igazi célját, Szerintem ez már nem új dolog sokatoknak, de azért nem átemlékezhetni magunkat. Pál elmondja, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvényselekedetéből nem fog megigazulni egyetlen halandó semű előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát azt mondja Pál, hogy ilyen jogi és erkölcsös módon nem közeledhetsz Isten felé. A törvény az olyan, mint egy tükör. A bűn megismerése adatik belőle. Ahogy a tükör senkit nem tesz szépé, vagy ahogy a lázmérő senkit nem tesz egészségessé, ugyanúgy a törvény cselekvése senkit nem tesz igazá, hiszen mit kezdesz a tegnapi bűneiddel, vagy a léppen ma elkövetett bűneiddel, vagy a hónap elkövetett bűneiddel. Tehát azzal, hogy betartod a törvényt, nem tudod kimenteni magadat az alól, amikor éppen nem tartottad be a törvényt. Tehát amikor betartod a törvényt, akkor csak annyit csinálsz, hogy nem adsz hozzá a bűneidnek a listájához, érted? Tehát nem rontasz a helyzetem, de nem javítasz vele, hanem csak szinten tartod magad. Tehát a törvény, a tükör, a lázmérő az nem javít meg senkit. És ugye akkor hogyan lehetek kedves Isten előtt? Na most erről fog beszélni Pál a következő versekben, a Róma 321 versek alapján. Ez a megoldás. Ezért írta le Pál ezt a sok... Negatív dolgot, amikor egy égszerész az aranygyűrő mögé betesz egy sötét hátteret, akkor azt azért teszi be, hogy minél jobban ragyogjon az égszer. És Pális ezt tette, most felsorolta ezt a sok negatív dolgot az emberiségről, hogy hát ilyenek vagyunk Isten előtt. Ezen nincs mit változtatni, nincs mit javítani, nincs mit szépíteni. Ez, ezzel egy dolgot kell tennünk, el kell ismerni, hogy így van. Tehát ha én egyetértek Istennel, elismerem, hogy bűneim vannak, akkor már közel vagyok Isten országához. Mert akkor jövök rá, hogy nekem szükségem van az Isten igazságára. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Azt mondja Jézus, hogy boldogok vagytok, akik ugye először keresitek az Isten országát és az ő megigazítását. Mert akkor minden egyéb ráadásul a tiétek. És most ezt fogja Pál mondani. Figyeljetek, a 21-es olvasom a 24-esig, most pedig a törvény nélkül, vagy máshogy értelmezve a törvénytől függetlenül, a törvényen kívül jelent meg Isten igazsága, az Istentől kapott igazság, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az ő saját igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hitáltal minden hívőnek, mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Tehát ez a megoldás. Amikor itt azt olvasjuk, hogy, hogy most pedig, amikor azt olvasod, hogy pedig, akkor egy nem vár dolog jön. Egy ellentét jön. Eddig beszél Isten a bűnökről, beszél a törvényről, a vallásról, minden ilyen negatív dologról, hogy akik törvény alatt vannak, azok úgy vesznek el, akik nincsenek törvény alatt, azok meg törvény nélkül vesznek el. És Pál itt most azt mondja, hogy most pedig. Most pedig. Tehát ettől a pillanattól fogva egy fordulat jön. Nem holnap pedig, hanem most pedig. Most, hogy olvasod, egy fordulat jön. Egy nem vár dolog. olyan dolog, amire nem számítottál. Amit ha megértünk, akkor teljesen átbillen a gondolkodásunk. Azt mondja, hogy hogy a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, az Istentől megkapható igazság. Ebbe az a jó, hogy ez az Isten igazsága, és nem a tiéd. Azt mondja, hogy ez Jézus Krisztusban való hit által, mint egy ígéret elfogadása által a tiéd. Azt mondja, hogy ingyen a tiéd. Azt mondja, hogy mindenki számára nyitva van. Nincsenek csak zsidók, vagy csak görögök. Ez mindenki számára nyitva van. És amikor azt mondja, hogy mert, mert mindenki vétkezett, meg azt mondja, hogy mert nincs különbség, akkor meg is indokolja, hogy miért kell ingyen adni ezt. Mert nincs jó, rossz, meg vallásos között különbség, hanem a vétkeli miatt nem élvezik az Isten jóságát. Azt mondja, hogy az Isten dicsőségével hiány, szenvedünk, mert mindenki vétkezett. Ugye az Ézsaiás 59.1.4-ben mondja azt, hogy, hogy nem az úr, Fülesüket nem az Úr keze rövid, hanem a ti védkeitek választottak el titeket Istentől. És pontos, hogy nem Isten választódott el tőlünk, hanem a mi védkünk csinált egy akadályt, egy szakadékot köztünk és Isten között. És azt mondja, hogy ezért ingyen is, Isten ezért ingyen igazítja meg. Tehát, mert se tudnánk megfizetni. Azt mondja, hogy ezért, mert szűkölködsz, mert szegény vagy, mert hiányzik belőled az Isten dicsősége, az ő szeretete, az ő békéje, ezért Isten úgy döntött, hogy figyelj, most már elég volt ebből a törvényesdiből, próbálkoztál, tudom, hogy nem sikerült, most már te is rájöttél. Ingyen megigazítalak téged. Amikor azt mondja, hogy, hogy miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, vagy ha megnézzük a Károlyt a 24 versben. Ugye megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus évősban való váltság által. Amikor azt a szót halljuk, hogy váltság, akkor képzeljük el egy rabszolgapiacot, ahol odajön valaki, és téged, mint egy rabszolgát, kivásárol a régi urat kezei közül. Mi a bűnnek a rabszolgái vagyunk, és a bűn, mint rabszolgatartó úr egy olyan fizetséget fizet, aminek a zsoldja a halál. És ez alól a rabszolgatartó alól, a bűn alól vásárol ki téged Jézus, amikor azt mondja, hogy váltság. Vagy ha pontosabban fogalmazunk, akkor Isten vásárol ki téged a Jézus Krisztusban való váltság által, mint egy Jézus Krisztus maga a fizetőeszköze Istennek, és kivásárol téged a bűn rabszolgasága alól. Amikor azt mondja, hogy, hogy hit által, akkor ez azt jelenti, hogy elfogadod. Elfogadod azt, hogy nem a, nem a mi érdemünk hanem ez az Isten igazsága. Isten igazságot ad neked. Amit ő követelne tőled, hogy szentek legyetek, meg szeressetek, meg legyetek tökéletesek, legyetek irgalmasok, amiket mi nem tudunk tökéletesen betartani, ezt Isten úgy, ahogy van, fölírja neked a számlábra, és odaadta. Ezt hitáltal. És amikor azt mondta Pálapostól az elején, hogy bizonyságot tesz a törvény, és a proféták, akkor gondoljunk arra, hogy a törvényrendszer arról szólt, hogy voltak szabályok, és a szabályok el megszegésének elkövetése esetére volt egy menekülő útvonal, amit ugye úgy hívtunk, hogy a papi áldozati rendszer, tehát elkövettél egy bűnt, akkor nem kellett meghalnod, hanem a bűnnek az árát, a zsoldját, a halált, úgymond kifizethetted, most értsétek jól, ilyen előképként kifizethetted úgy, hogy vittél egy bárányt, valami kost, és akkor a pap már nem is téged nézett, nem a bűnös nézte, megnézte a bárányt, hogy tökéletesen megfelele az áldozatnak, Isten elvárásainak, és ha a bárány megfelelt, akkor a bárányt levágta. Tehát a törvény bizonyságot tesz arról, hogy szükség van egy váltságra, szükség van arra, hogy valaki kivásárolja a rabszolgát a bűnei alól. Amikor itt azt olvasjuk, hogy ingyen igazít meg Isten, akkor azt is jelenti, hogy ár nélkül, de azt is jelenti, hogy ok nélkül. Mind a kettőre hozok példákat. Amikor azt mondja Máté 10.8-ban Jézus, ugye, hogy ingyen kaptátok az evangéliumot és a gyógyítást, és ingyen adjátok, akkor ugyanezt a szót használja, mint amit itt, a görögben. Amikor a 2. Korintus 11.7-ben azt mondja Pálapostól, hogy én ingyen hirdettem Isten evangéliumát, akkor ugyanezt a szót használja, mint itt, hogy ingyen váltotta meg, ugye ingyen kaptuk a kegyelmet. És amikor a jelenések 21.6-ban azt mondja hogy vegyétek az életvizét ingyen, akkor is ugyanezt a szót használja. Ugyanakkor van egy másik szó, amit a magyarban máshogy fordítottunk, de ez ugyanaz a szó a görögben, amikor a János 15 ben azt mondja Jézus, hogy gyűlöltek engem ok nélkül. Tehát ok nélkül gyűlöltek engem, akkor ugyanezt a szót használja, hogy ár nélkül. Magyarul úgy is fordíthatnánk ezt a verziót, hogy ezért Isten ok nélkül igazítja meg őket kegyelnéből. Értitek ezt? Tehát Isten minden ok nélkül téged megigazít. Minden ár, minden ok nélkül, úgy ahogy vagy, ő eldöntötte saját magában a Szentháromságon belül, eldöntötte, hogy ő fogja és kivásárol téged a bűn rabszolgasága alól. Nem egy jó hír ez? Semmit sem tudsz hozzátenni, de nem is kell. Hanem Nem is az a lényege, hogy nagyot tegyél Istennek, hanem egyszerűen csak megést, hogy ő az, aki megvált téged. Ő az, aki megvált véget. És amikor te már nem vagy a rabsz, rabszolgája a bűnnek, akkor erről a Róma 12. 14 ben fog írni, Pál, hogy ugye hát maradjunk a bűnben, mert járadak egyelemet. Dehogyis, hát gyere ki a fogságból, gyere ki a börtönből, hát szabad vagy, élhet szabadként, már nem kell a bűnnek a rabláncai között szenvedned, és újra és újra és újra ugyanazt a bűnt elkövetned, amit már gyűlölsz, már nagyon eleged van az egészből. Hanem gyere, mert szabad vagy, mert megvagy váltva. Most már változtasd meg a gondolkodásod, és nem kell újra elkövetned ezt a bűnt, szabad vagy. Amikor a kegyelmet hirdetjük, akkor azt hirdetjük, hogy nem kell védkezned, mert Jézus megváltott téged. A 3.25-ös vers az egy nagyon érdekes vers. itt azt mondja, mert az Isten őt, tudnélik Jézus Krisztust rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy az igazságát megmutassa, Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte Nézzük csak meg a Károlit, hogy azt, hogy mondja. Kit az Isten eleve elrendelt, engesztelő áldozatúl, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Amit engem itt megfogott, hogy az egyik fordításban, ha jól tudom, akkor a Csia hogy valamelyikben azt olvastam, hogy, en, hogy az engesztelés fedeléül küldte -e Jézust. A, az Ószövetségben volt a szövetség ládája, a zsidóknak a szövetség ládája, és a szövetségládának a tetején volt egy fedele, ezt úgy hívták, hogy a kegyelen Fedele, ahol megjelent Isten, ugye az áldozónak, vagy Mózesnek is ott jelent meg, és ott beszélt vele. Ebben a szövetségládában három dolog ö, volt. Az volt a cél, hogy Mózes készítsen egy ládát, és tegyen bele három dolgot. Az öt Mózes tíz együtt elmondja, hogy az új törvénytáblákat kellett beletennie. Tudjátok, hogy kétszer kellett Mózesnek átvennie a törvénytáblákat, mert abban a pillanatban, hogy az első törvénytábla megszületett, Isten elkezdett minden bálványimádást, meg mindent komolyan bűnnek tekinteni, és egyből elkezdődött az ítélet az Izrael háza népén. 30 embernek meg kellett halnia, mert Mózes fölment a hegyre. A népek nem tudták, hogy mi van vele és készítettek egy aranybóriut, mert így türelmetlenek voltak, át akkor biztos az az Isten az az aranybóri. Ugye Áron vezetésével. És abban a pillanatban kapta meg Mózes a törvénytáblát, amiben ott volt, ugye, hogy ne készítsetek magatoknak idegen Isteneket. Abban a pillanatban, hogy megszületett a törvénytábla, már is megszületett a bűn is. És Mózes mérgében összetörte az első kültáblákat, és egy második kültáblát kellett készíteni, és azt mondta neki Isten, hogy ezt az új kőtáblát tedd bele a szövetség ládába bizonyságul ellenük. Hát bizonyságul az ellen, hogy már is törvényszegűek. Aztán a 2. múzes 16-ban azt olvassuk, hogy a zsidók vándoroltak a pusztában, és zúgolódtak, hogy nincs mit tenniük, és ugye Isten adott nekik mannát. Tehát egy olyan úgymond mennyei kenyeret, ami az égből szállt alá, és ilyen harmat volt, és minden reggel összeszedték ezt a mennyei kenyeret, minden napra az adott kenyeret kellett összeszedned, hogyha egy másnapra napra szerettél volna tartogatni, akkor az megukaszosodott, megférgesedett és büdös lett. Kivétel volt a szombati nap, amikor pénteken kétszer annyit gyűjthettél, és akkor szombaton viszont már nem kellett gyűjtened, meg nem is volt szabad gyűjteni. Na most ezt is sikeresen a zsidók megszekték, de hiszem, hogy mindannyian megszektük volna, tehát itt is már egy ilyen parancsot fölállított Isten, hogy így szedjétek a mannát. Tehát hat napon át szedd a mannát, a hetediken pihenjél, és voltak akik megszekték. És emiatt bele kellett tenni a mannát a szövetség ládába, és ez volt az engedetlenség bűne. Ugye pontosabban a gondviselésben való hitetlenségnek a bűne, mert nem hitték el a zsidók, hogy Tényleg úgy fog történni, hogy mindennapra ki lesz rendelve az adott mennyiségű eledel, kivéve szombatonot valahogy máshogy lesz. Tehát nem tudtak bízni az Istennek a gondviselésében. Ez volt a manna bűne. A harmadik féle dolog, amit bele kellett tenni ebbe a szövetségládába, az a 4 mózes 17. 25-ben olvasható, hogy áron veszélyét kellett jelül a lázadóknak beletenni a manna és a törvénytábla mellé a szövetségládába. Itt arról volt szó, hogy Mózesék vezetés ellen Kóré és néhány barátja föllázott, akiket Isten elnyelt, és akkor az egész nép elkezdett zúgolódni. Tehát Isten úgy nyelte, hogy megnyílt a föld, és meghaltak. És utána elkezdett a nép is zúgolódni, hogy Mózes, hátti, ti ide a pusztába, és megölitek a népet. És ekkor elkezdődött egy csapás a népen. És Mózes azt mondta áronak, hogy gyorsan hozd a szenes serpenyőt, meg gyorsan áldoz fölöst ezt az állatot, meg azt az állatot, és menj be az áldozattal a még élő és a már meghalt nép közé. És akkor beszaladt Áron, és ott meg is állt a csapás, ahova sikerült elérnie. És ezután mondta azt Isten, hogy készítsetek a tizenkét törzs főnök, készítsen mindegyik egy veszőt, írjátok rá a neveteket, és az adott törzsben levő vessző, amelyik kivirágzik, az van Istentől rendelve vezetőül. És akkor bele kellett tenni a tizenkét veszőt a egy sátorba, vagy valahova, egy, egy egész éjszakára el kellett tenni, és másnapra kivirágzott áronnak a veszélye, úgy hogy levelei is voltak, és mandulát érlelt. Tehát egy halott, gondolj bele, egy halott letört vesző magától életre kel és úgymond föltámad és virágzik. Ugye ez is milyen szép képe Ézusisztisnak a feltámadásnak. És ezzel bizonyította Isten, hogy az áron lett kirendelve a vezetőnk. bele kellett rakni tehát ezt a három jelet ebbe a szövetségládába, ha megnézitek, mind a három bűn volt. Az első a törvényszegés bűne, a második a gondviselésbe vetett hitetlenség bűne, a harmadik pedig az Isten vezetésében való hitetlenség, hogy nem hiszed el, hogy Isten vezett téged. És ezt a három bűnt rakták bele a ládába, és a, ládat, a ládát lefették egy tetővel. Ez volt a kegyelemnek a teteje, mert nem látszódott a bűn. El kellett takarni. És amikor nem volt eltakarva a bűn a ládában, ez a három jel, akkor akik belenéztek, azok meghaltak. Erről az 1 Sámuel 6.19-ben olvashatunk, hogy voltak, akik kinyitották, kíváncsiskodtak, kinyitották a ládát, hogy na vajon mi van a ládában. És tudjátok mi van a ládában? A te bűnöd. A bűnöd van a ládában. És amikor te a bűnöddel törődsz, akkor meghalsz. Amikor meglátod a bűneidet Isten jelenlétében, meghalsz. Ezért kell a kegyelemnek a fedele, ami által nem a bűneidet látod. És a Isten a kegyelem fedelénél jelent meg. Ezen volt két angyalszobor, vagy kérúb, ez egy speciális angyalog, az a lényeg, hogy angyalok voltak a fedelénél megformázva. és a két angyalnak a szárnyai összeértek, és közte jelent meg Isten, amikor beszélni kellett a vezetővel. Isten megmutatja az igazságát a kegyelen fedelénél, mert tudjátok, ez arra hasonlít, amikor két angyal megjelenik, tehát a szövetséglállát úgy képzeljétek el, mint egy koporsót, kicsit hosszúkásabb doboz, és a két végén van ez a fed, fedélen, a két végén van az angyal, és középre nézve összeér a két szárnyuk. És ugyanezt történt Jézus Krisztusnak a sírjánál. Amikor Jézus föltámadt, és üres volt a sír, akkor két angyal megjelent, és megkérdezték az ott sírló asszonyt, hogy, hogy mit kerestek itt, mit keresitek a halottak közt az élőt. És két angyal volt ott. A sír üres volt, az angyalok ott voltak, és azt mondták, hogy mit kerestek itt. Tudjátok, ez vészesen hasonlít erre a szövetségládára. Ott a két angyal és Isten üzen a, a, a depresszióba esett embereknek, az asszonyoknak, hogy a mester hol van. Tudjátok, azt jelenti, hogy feltámadt. Nincs itt a mester, a sírüles. És amikor belenézhettek a sírba, nem haltak meg. Isten szövetségládája ezt a sírt jelképezte. Az Ószövetségben minden Jézusról szól, és minden előre mutat a keresztre, a feltámadása. És itt egy olyan szövetségláda volt az új szövetségnek a ládája. Nem a régi törvény szövetségláda, ahol belenéze az, Az új szövetségnek a ládája ez a sír. Üres a kopósó, nincs ott Jézus teste, nincs ott a te bűnöd. Ez egy olyan szövetségláda, amiben nincs ott se a lázadás bűne, nincs ott se a, a gondviselésbe vetett hitetlenséged bűne, és nincs ott az Isten vezetésének való megkérdőjelezése. Ez a bűnöd sincs. S nemmi bűn nincs, mert azt mondja Isten, hogy soha többé nem emlékezem meg a te bűneidről, mert Jézus a te bűneidet fölvitte a keresztfára, és ott is hagyta. Dicsőség az Úrnak. Isten tette Jézusra a bűneidet. Ő már nincs a poporsóban. Az ő vére, a saját tulajdon vérével ment be a szentek szentjébe, és ott lemosódott minden bűn, eltöröltetett minden bűn. Nem csak elfedezhetett, így be, tudod, síkis, a szőnyeg alá besöpörték, hanem teljesen el lett tüntetve az a bűn. Ugye amilyen messze van a napnyugattól a napkelet, olyan messze vetem el tőletek a ti bűneiteket. És ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, de megpróbálom megkeresni gyorsan. Az Ézsaiás 54-ben talán ott olvassuk, azt akarom olvasni, hogy, hogy Isten már nem emlékezik meg a bűneidről. Mindenesetre itt azt olvassuk, igen, megtaláltam. Azt mondja, hogy egy rövid szempillantásra elhagytalak, tudnélék a törvény idejére, de nagy irgalommal összegyűjtlek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled orcámat. Olyan jó, hogy azt mondja, hogy csak egy pillanatra. De figyeljetek, de örök hűséggel irgalmazok neked. Mondja megváltó urad, a törvény az csak egy pillanat volt az életedben, de örök életed van, és örök hűséggel írgalmaz neked. És azt mondja, hogy mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogy megesküdtem, hogy nem árasztja Noé őzönvizetőd be a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgálok meg többé, mert a hegyek megszületnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem, szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Látjátok, hogy Isten többé nem haragszik rá, nem a bűneidet hozzá elő nem dorgál meg téged, hanem az üres sírra tekint, és a kegyelem fedelére tekint az Jézus Krisztus. Ő takarta, és ő fedezte, és ő vette el a te bűneidet. És nem azt mondja, hogy egy pillanatra vette el a bűneidet, amíg még úgy tudott tartani a tempót, és nem bukszel, hanem örökre, értitek? Örökre elvette a bűneidet. Jézusnak kellett belenézni a szövetségládába, és ő halt meg. Ő halt meg. Ennél a szövetségládánál régen úgy intézték a, az engesztelést, hogy két állatot hoztak évente, két bakot, két kecskebakot, és a főpap elé vitték. És a főpap az egész nép bűneit rátette az egyik állatra, és azt kiküldték a pusztába, a másikat pedig megölték és a vérét az oltára spriccelték és ezáltal szimbolizálta az Ószövetség is már azt, hogy a vér rákerül az oltára, ezért megbocsátatnak a bűneid és a másik állatra ugye jelképesen rátette a kezét a pap és elküldte az állatot a pusztába és azt úgy hívták, hogy bűnbak szó szerint, és a bűnbakot úgy kiküldték a pusztába, hogy az soha többé nem jut vissza na most értitek a képletes példázatot, hogy ahogy Jézusnak a vére kispriccelődött az a drága vér egészen a fejek búbjától, a tövis korona, ahogy átszúrta az ő fejét, és onnan lejött a vér, a, a, a, kere, a szögek is átszögezték. Mindenhonnan folyt ki belőle a vér. Az a vér rá lett az oltára, ugyanúgy, gyelképesen a másik állat, amelyiket kiküldték a pusztába, az meg elvitte a bűneidet. Elvitte, tehát. Egyszerre történt a véáldozat is, és az is, ahogy bemutatja, hogy Isten úgy elzavarja a bűneidet, úgy nem emlékezik többé, hogy azt az állatot, azt a másik bakot, a bűnbakot ki kellett zavarni a pusztába. Tehát így tesz Isten igazza. Na most, amíg az Ószövetségben csak egy évig tett igazza ez az áldozat, az a jó ebben, hogy itt örök szövetségről van szó. Tehát itt, itt már Isten a saját igazságát hozza eléd. Ez már az Isten báránya Jézus azt mondta, Jézusról azt mondta keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát nem az ember báránya. Tudjátok, ki hozta a bárányt? A bűnös hozta a bárányt. És ugye a pap a bárányra nézett. És amikor te azt hallod, hogy íme az Isten báránya, akkor itt Isten hozza a bárányt. Nem a bűnös hozza a bárányt, hanem a megigazító Isten hozza a bárányt. Eltöröltessenek a te bűneid. Még már, már annyira nem rólad van szó, annyira nem a te bűnáldozatodról van szó, hogy mindent Isten csinál. Látjátok ezt? Mennyien fantasztikus? Hogyha nem lenne Isten kegyelmének a fedele, akkor ugye meghalnánk a bűneinkben. De az örök élet az az, hogy megismered Istennek a szeretetét és azt, aki ő elküldött Jézus Krisztust. Remélem érthető és remélem, hogy nagyon is fölszabadító ez. Hát ezt olvassuk ugye, hogy mert Isten Jézus rendelte engesztelő áldozatú, kegyelen fedélül azoknak, akik az ő vérében hisznek. Neked egy dolgod vagy, hogy a vérben higgyél, elhiggyed, hogy az a vér elmostatta bűneidet örökre. A zsidókozit levélben mondja azt a 9. fejezetben, hogy vérkiontása vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Viszont itt ki van ontva a vér. Értitek? Itt ki van ontva a vér. Tehát van bűnbocsánat. Isten az ő igazságát megmutatsa. Ugye azoknak, akik a vérében hisznek. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Ugye ez volt az a szőnyeg alá söprés, de most már. figyeljetek, mit mond? Türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg az ő saját igazságát. Tehát. Mert ahogy a nő igaz, igazá teszi Isten azt is, aki Jézusban hisz. Tehát nem elsöprö a bűneidet, nem, bela, nem berakja egy a szülnyeg alá. Nem azt mondja, hogy ennyi benye, jó van, egy fene, hanem tudod, mit mond? Te már nem vagy bűnös. Mert hol van a bűnöd? A sír üres, a szövetségláda üres, nem ott van a manna, nem ott van az áron veszélye, és nem ott van a kőtábla. Tudod, hol vannak ezek a bűnök? Ott fönt a názáreti Jézusnak a Golgotai keresztjén, ahol meghalt érted, mert annyira szeretett téged, hogy amikor már még bűnös voltál, már akkor meghalt érted. Isten így mutatta meg az ő szeretetét. Isten nem elnézi a bűneidet, hanem igazzá tesz. Az Ószövetség szólt arra, hogy elnézi a bűneidet, és így görgetted, mint egy lavinát magad előtt. Ezért volt az, hogy néha így Isten így kirobbant, és ilyen nagyobb ítéleteket sújtott az emberekre. Mert ott nem volt még az meg, hogy eltöröltetted a bűnöt, hanem csak toltad magad előtt, toltad, toltad, toltad, és egyszer csak betelt a pohár. Most itt már nincs, hogy betelik a pohár, mert tudod, hol telt be a pohár? Azt mondta Jézus, hogy nem eltörölni jöttem a törvény, hanem feltölteni. Amikor azt olvasott, hogy betölteni, ott a görögben az, hogy a szomját kioltani. Hol telt be a pohár? Jézus Krisztusnak a keresztjén betelt a pohár, amit ürített a törvény, és jól lakott. Tehát a szomját kielégítette Jézusnak a vére. A törvény nem szomjazik rád. Isten nem így tűr, tűr, tűr, hanem azt mondja, hogy igazát tesz azt, aki Jézusban hisz. Hiszel Jézus Krisztusban? Én amikor megtértem, csak ennyit mondtak, amikor megkérdeztem, hogy hogyan lehet örök életem, ha hiszel Jézusban. Ennyi? Ennyi. Akkor én hiszek. Jó, akkor most örök életed van. És én csak a néztem, hogy most mi van. Tudod miért? Mert Isten ezt az egy dolgot kéri, hogy higgyél Jézusnak a vérében, higgyél ebben az áldozatban, higgyél az ő szeretetében. És figyeld, ezt miért csinálja? Miért ez a lényeg, hogy Jézusban higgyél? Miért akarja Isten azt, hogy a menybe úgy jussál be, hogy ne a te saját érdemeid alapján jussál, hanem egyszerűen csak ezáltal, hogy Isten mit tett érted? 27-es olvassuk, és most már megpróbálunk végére érni. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedetek törvény által? Nem, hanem a hit úgymond törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy a hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag csak a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által. Szó sincs róla, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Mit is mond itt Pálapostól? Azt, hogy egyesek a jóságukkal dicsekedtek, mások meg azzal, hogy mit tesznek többet Istenél, mint ugye a más emberek. Ismerek például valakit, aki egyszer még annól azzal dicsekedett, hogy ő hogyan tért meg, hogy milyen gonosz dolgokat csinált, és bezzel hogy megtért abból? Ugye, hogy minél nagyobb bűnt mondasz, akkor annál frankóba megtérésed, ugye érted ezt? Közben az élete meg nem biztos, hogy igazolja. Tehát azt mondja a pálapostó, figyeljetek, hogyan lehetséges a dicsekvés. Figyeljetek, ha ingyen kaptátok az örök életet mindannyian, te is ingyen kaptad, meg azt is, akire haragszol, hogy a, a gyülekezetben a másik tesó, az is ingyen kapta az örök életet. Ha te valamit ingyen kaptál, azzal tudsz dicsekedni? Tudsz azzal dicsekedni, hogy, hogy én jobban ingyen kaptam, mint ő? Hogy én többet tettem azért, hogy ingyen megkapjam, mint ő? Ugye, hogy milyen logikátlan az egész. Azt mondja a Pál, hogy a cselekedetek által tudok dicsekedni, a cselekedetek törvénye által, hogy, hogy ugye, hogy a, cse, a hit cselekedetek nélkül halott, és akkor valaki mindig ezt mondja. Ugye? És akkor ezzel próbálják vádolni a tesókat. Mert nem értik, hogy a, a hited által lesznek cselekedeteid, tehát nem, nem arról van szó, hogy te dicsekedhetsz a cselekedetekkel, hanem azt mondja, hogy nem, hanem a hit törvény által, úgymond, <gül> dicsekszel, most értsd jól, hiszen azt mondja, hogy azt tartjuk, hogy a hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Cseréjük ki ezt a hit szót bizalomra. Azt tartjuk, hogy mivel bízok Jézusnak a vérében, bízok ebben a kegyelemfedélben, bízok abban, hogy ő kivette a bűnt a sírból, ezért igazultam meg, ezért lettem Isten előtt elfogadható, Jogilag, ártatlan. Olyan makulátlanul tiszta, mint amilyen Isten maga. Tehát, ha én is tiszta vagyok, testvérem, meg te is tiszta vagy, de nem azért, mert olyan nagyon jó megcsináltuk, hanem azért, mert bízunk Jézusnak a kereszten elért győzelmében, akkor én külön vagyok nálad. Te külön vagy nálam. Tudunk, mivel issekedni a cselekedetek törvénye által? Azt mondja a Pál, hogy nem. Tudjátok, mire való a cselekedet? Hogy elédjük a nemhívőket hogy a nem hívőket elérjük. Pál ilyenekről ír a korintusi levélbe, hogy amikor mondjuk direkt nem eszel meg egy báványáldozati hús, mert bejelentette a tesó, hogy báványáldozati hús fogunk enni, akkor azt mondja Pál, hogy nem a te lelki ismereted miatt nem eszed meg, hanem az ő lelki miatt nem eszed meg. Egy Nagyon jó levél, levél ebben a témában, én tudom ajánlani a Titushoz írt levelet. Olvassátok el, ott végig arról beszél, hogy cselekedjünk jót, de tudjátok miért? bizonyságul a nemhívőknek. Tehát, hogy jó bizonyságként legyünk a világ felé. De nem arról van szó, hogy most a mi tetszésünk, hogy, hogy, hogy mi most akkor jobban tetszünk Istennek, hanem tudjátok? Ez egy hidat épít a nemhívők és a hívők között. Azért, mert igazából a kegyelem az ugye az, hogy Isten, jóságos Isten adakozik, Isten szeret téged. És ha te elkezded megvalósítani Istent, Azáltal, hogy észreveszed, hogy már nem teljes többi, hanem élbened a Krisztus, tehát csak egyszer hagyod, hogy Jézus munkálkodjon, és tegyen a szívedre dolgokat, meg meglátsz szükségeket, és elkezdett betölteni, akkor megvalósítod azt az Istent, akiről ugye Jézus azt mondta, hogy aki engem lát, látja az Atyát, és aki, aki titeket befogad, az engem fogad be, ugye? és aki engem fogad be, az ad meg azt fogadja be, akit az Atya elküldött. Na most mi szeretnénk azt, hogyha minket befogadjanak, akkor nyilván nem fogunk megbotránkozást okozni az embereknek a Szeme előtt. Tehát a kegyelem nem arra való, hogy megbotránkoztassunk mindenkit, hanem arra való, hogy mindenkinek szolgálvát tegyük magunkat. Ahogy Pá mondta, hogy én zsidónak zsidóvá lettem, görögnek görögnek, akik törvény alatt vannak, azoknak törvény alatt valóvá lettem, noha nem vagyok ugye a törvény alatt, hanem a Krisztus törvény alatt vagyok, és így tovább. Értitek? Vagy aki éppen nem törvény szerint él, akkor annak meg nem leszek törvény szerint, nem fogok törvényeskedni vele. Az a lényeg, hogy mindenki Mindenkit falaj megpróbálunk megnyerni, mert a szeretet az olyan, hogy nem rója fel a rösszat, a szeretet nem viselkedik bántóan. A szeretet a törvény betöltése. Tehát, ha én ingyen kaptam valamit, akkor nem fogok ezzel dicsekedni, nem fogok a cselekedeteimmel dicsekedni. A cselekedeteimet nem dicsekvésre akarom használni. Én a hitemmel akarok bizalommal Isten elé járulni. És figyeljétek, a 29-es vers, azt mondja, hogy vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a polgányoké is? Bizony a pogányoké is. Tehát ne, nem dicekszünk, hogy mi vagyunk a szuper keresztények, és mi azért megyünk be a mennybe, mert nagyon jók vagyunk. Lehet, hogy ezt nem mondjuk ki a gyülekezetbe, de valahogy mégis ott van. Amikor picit így, így éreztetjük a tesókkal, hogy, hogy azért ezt kicsit jobban kéne csinálnod, de nem kell jobban csinálnod. Te ingyen lettél megigazítva, te tudod miért csináld jobban? Azért csináld jobban, mert szereted azt a tesódat, szereted azt a családtagodat, szereted a munkatársadat, vagy az iskolában az osztálytársaidat, az osztályfőnöködet. Ezért szeretetből csináld, nem azért csinálod, hogy dicsekedj Isten előtt. Isten előtt csak a hiteddel tudsz megállni, úgymond dicsekedni. Azzal, hogy hittél Jézus Krisztusban. Tehát Isten nem csak a keresztényeké, Isten nem csak a pogányoké, Isten nem csak a zsidóké, hanem tudod ki, akik hisznek Jézusnak a vérében. Ez a lényeg. Mert egy az Isten 30-as vers, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hitáltal. Ez ezt be is lakatnánk akár úgy, hogy aki megigazítja a bemerítkezettet hitből, a nem bemerítkezettet pedig hitáltal. Értitek? Vagy aki tudom én, szól nyelveken, vagy aki nem szónyelveken. Teljesen mindegy a hitet számít, és enged meg Istennek, hogy majd ő csinálja meg az ő gondolatait benned. De annak viszont legyél engedelmes, amit ő mond. <gül> Mert ez a hit, hogy hogy Jézusnak, hogy azt csináljon benned, amit akar. Mert ő az Isten. És téged ne felejtsd hogy megvásárolt, mint egy rabszolgát. Emlékszel a bűnnek, a piacáról megvásárolt, és most már az övé vagy. És ezért mondja Pál, hogy érvénytelenné tesszük tehát a törvényt itt át? Szó sincs ola, sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Tehát amit a törvény nem tudott elérni, hogy te megfelelj Istennek, hogy te megváltoz, hogy te szeretni tudjál. Ezt a törvény nem tudta elérni. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus által ezt érte el Isten, mert egy új teremtés lesz benne, de erről majd fogunk beszélni még az 5 hatos os fejezetekben, hogy te egy új teremtés lettél. Pontosan azért lesz nagyobb, amit te csinálsz, mint amit mond a törvény akar tenni, mert már nem te csinálod. Ez a jó benne. Már nem te csinálod. Jézus azt mondta, hogy aki hisz én bennem, az nálam nagyobb dolgokat is tesz. Azokat a dolgokat megteszi, amit én és nálam nagyobb dolgokat is tesz. Mert engeded, hogy Jézus éljen benned. És ez annyira jó, mert megnyugodhatsz, mert nem neked kell betartanod, nem neked kell megfelelned, nem neked tudod, miben kell megnyugodnod az agyadnak, a lelkednek, a szívednek. Abban, hogy Isten nem, nincs, nincs már bűnöd. Ezt komolyan mondom, nincs már bűnöd. Nem azért nincs bűnöd, mert jó vagy. Nem azért nincs bűnöd, mert soha nem vétkeztél. Tudod, mert nincs bűnöd? Mert a szövetségládából Jézus kivette a bűnödet, és fölrakta a keresztre. Jézus volt a bűnbak. Elszállította a bűneidet a szövetségládából a keresztre. Ez a jó hír testvérem. Már ne nézz úgy magadra, mint egy bűnösre. Tudod, hogy néz magadra? Ezt mondja a Biblia. Igazá teszi Isten azt, aki Jézusban hisz. Ha hiszel Jézusban, akkor mi vétett téged? Akkor milyen ember vagy? Itt most mond ki, hogy milyen, milyen vagyok. Én egy ember vagyok. Én egy igaz ember vagyok. Nem azért, amit én tettem, nem azért, mert jó voltam, vagy mert megérdemlem, hanem mert Isten igazát tett téged. Kivásárolta a rabszolgaságból téged. Ez a jó hír, testvérem. Erről szól a római levél, és ezért kellett annyit szenvednünk úgymond a sötétségbe, hogy ilyen bűn, olyan bűn, ez vallásos bűn, az erkölcsös bűn, ez meg látványos bűn, mert így érted meg azt. Rága testvérem, hogy ez nem rólad szól. Ez annyira nem rólad szól. És mégis rólad szól, mert Isten szeret. Tehát a megváltás nem rólad szól, de az eredménye, hogy te most már Istené vagy, Jézusé vagy, kegyelembe vagy, nincsenek bűneid. Gyere ki ebből a megfelelés kényszerből. Gyere ki, Ebből, hogy óén szegény nyomorult, mindent elrontok. Tudod mit? Azt mondja valahol az írás, hogy az erősségeidet erősítsed. Ne arra nézz, amiben gyenge vagy. Abba úgyis gyenge vagy. Ne azt erős is. Tudod, mit néz? Mibe vagy erős. És most már tessék abba bátorodni, és amiben erős, vagy tessék, annak nekilátni, és azokat a dolgokat végezni, amiben erős vagy, és nem károsztatni magadat, amiben gyenge vagy. Isten nem károsztat, hanem megigazít. Nem elítél, hanem helyreállít, és. Esedezik érted Jézus Krisztus, hogy amiben jó vagy, a toljon téged előre. Amikor vajtán a Biblia suliban egyszer az úszómedencénél vannak ilyen térkövek, ilyen hullámos térkövek, tudjátok, amik összeilleszkednek, és föl kellett szedni, mert kicsit már göröngyös volt, tehát nem volt egyenletes, nem volt sima a felülete, hanem föl kellett szedni ezeket a térköveket, hogy egy ilyen úthengerszerűséggel végig simítani, végig Föl szedni a térköveket, és ez úgy működött, hogy egy követ meg kellett sérteni valahol a, a sarokba, ahol nem volt látványos, azt meg kellett sérteni, és ki kellett venni a helyébe, és ott keletkezett egy luk. De utána már a többi követ, mi próbálkoztunk ezeket a köveket, hogy lehet kiszedni, ugye, hogy így ráncigálod, meg minden jobbra-balra tudogatod, előre-hátra fölemeled. Ez ilyen kicsit hasába alakú, tehát ilyen hullám alapú hasábot képzelje. És sehogy nem lehetett kiemelni a követ, ráncigálni végképpen, Csak úgy, ha alányultál ad a sárba a kezeddel, vagy ha volt kezdőd, akkor azzal, alányultál, és függőlegesen emelted fölfelé a követ, és így egyesével tudtad kiszedni a követ. Most ezt végzi a kegyelen. Egy követ meg kellett sérteni. Jézus Krisztus kellett megsérteni. Őt ki kellett venni onnan, Azért, hogy most már Isten alá tudjon nyúlni. Mi vagyunk ezek a térkövek jelképesen, értitek? Tehát Isten nem ráncigál, hogy ezt, edd, azt, edd, ilyen legyél, olyan legyél, mert amikor ezt hallod, akkor mindig sérülni fogsz, mindig egy sarkad, mindig valamilyen részed le fog szakadni rólad. Ezért Jézus azt mondta, hogy íne ha én a mester, az úr és a mester, ha így hívtok, megmosom a lábatokat. Tudjátok? Megmosom a lábatokat, ha én alulról fölfelé emellek titeket, ha tollak fölfelé, én nem úgy uralkozok, mint a királyok, a vezetők, a nem tomkik, hogy föntről nyomnak téged lefelé. Én úgy uralkodok, hogy megfoglak alul, és fölfelé emellek föl a mennybe, föl a trón. Isten nem arról szól, hogy ránciáljuk, nem arról szól, hogy milyen térkövek vagyunk, és itt tologatjuk össze-vissza, hanem arról, szó, hogy fölemeljük. És amikor az összes térkövet fölemelték, akkor jöhetett az útenged, lesimítottuk ugye a medencénél a homokos taj, és vissza lehetett tenni, most már rendben a térköveket. Testvéreim, engedjük meg, hogy Isten nyúljon alánk. Engedjük meg, hogy ő emeljen minket egyen, egyen, egyen, egyen, egyenként föl. Nem az egyik térkő emeli föl a másikat, akkor csak súrlódás van. Nem rogdosjuk egymást, nem bántjuk egymást. Engedjük, hogy Isten téged is fölemeljen amennyig, engem is fölemeljen amennyig. És aztán jöhet az úthenger, rendezi Isten az ő országát, és aztán visszarak minket, és mi leszünk az Istennek a templomában az élő kövek. Mert Isten végzi a megigazításnak a szolgálatát. Kérlek, kérlek tesók, hogy ne bántsuk egymást. Ne bántsuk egymást, ne a hibáinkat nézzük. Van mindannyiunknak annyi baja. Engedjük meg, hogy Jézus fölemelje minket. Engedjük meg, hogy ő igazítson meg. Engedjük meg, hogy ő végezze a munkát bennünk. Kérlek, kérlek, hogy sem a munkat ne bántsuk többé, se a másikat, még a hitetleneket, senkit ne bántsunk. Mert ez nem méltó Istenhez Jézus. Nem azért jött, hogy bántson minket, hanem azért, hogy életet adjon. Nem azért jött, hogy elítéljen minket, hanem azért, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy tüzet hozzon le az égből. Hanem azért, hogy még azokat a bűnös samáriaiakat, akik elutasították Jézus, még őket is megmentse. És tudjuk jól az apostolok cselekedeteiből, hogy meg is mentette a samáriaiakat. Testvéreim, az Isten országa, a gyülekezet, az egyház, vagy a házi csoport, bárhogy hívod, az hadd arról, hogy Isten az, aki megigazít. Hadd szóljon arról, hogy ő emeli föl a mi bűnös életünket, föl a trónig, ő mossa meg a lábunkat, ő mossa le a bűneinket, ő mossa le a gyalázatot, a kárhozatot, amikor hibáztunk, ő legyen az, aki megvéd minket, ő legyen az, aki átöle. És próbáljuk meg ezt a megigazítás szolgálatot átvenni Jézustól. Hogy amikor elbukik a tesó, vagy amikor én elbukok, akkor, akkor bátorítsuk egymást, emeljük föl, mert ez méltó Jézus, ha ő az úra Mester, és ezt tette Péterékkel, akkor, akkor mi kövessük őt, mert ő előbb szeretett minket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Váradi Diatilla vagyok, a Rádió 777 műsorában. az egyenes beszédet hallottát a római levélről, és kívánom nektek, hogy Isten megigazítása életre kelljen éle, a szívünkben, és hogy az az élő víznek a folyamai ömöljön belülünk, mert ezt ígérte Jézus, hogy aki hiszünk, ő benne, meg a belsejéből az örök életnek, a víz folyamai ömlenek, és megáldunk másokat, és rajtunk keresztül a környezetünk is új hitre ébred. Hirdessük Jézus, legyünk mi az élő Biblia. Engedjük meg, hogy Jézus élje le az bennünk. Szervusztok, legyen áldott napotok, és legyen dicsőséges hetetek, és Isten végeze bennetek a jó munkát, mert ő el is kezdte, és be is fejezi. Sziasztok!